В підземних переходах люди смішно бігли одне одному назустріч, де Дехто ледве встигав розминутися. Це скидалося на дитячу гру, в якій чомусь беруть участь дорослі. Центральний універмаг Таня бачила за своє життя всього раз чи два. Колись він здавався їй казковим палацом, ущерд набитим дивовижними іграшками. Можливо, вона приходила сюди з батьком та матір'ю. Мабуть, що так але твердо сказати цього зараз не могла. Дійсність у її пам'яті переплилася зі снами. Тепер дівча бачила чарівний палац наяву. Ось вітрина іграшок. Та їхні принади наче поблякли для Тані. Наталочку б привезти сюди. Таня ж уже не Наталка. Таня вже майже доросла. І інтереси у Тані інші. Одяг, взуття. Музичні пластинки, а зараз найголовніше – пальто. Щоб ніхто не дражнив її в школі, а навпаки, щоб усі дивилися на неї з захопленням та заздрістю. А там би ще платтячко, туфлі. Але для цього потрібно багато грошей. А Таня росте без мами. Тато ж залишив на утримання їй та сестриці всього 25 карбованців та мішечок борошна. На такий скарб не розженеся. Андрій Степанович міцно тримає дитину за руку. В гамірливому натовпі неважко й загубитись. Він здогадується про її невеселі думки і намагається розважити. «Виберемо тобі, Танюшо, таке пальто, що вся школа ахне. А нарешту грошей на тальці іграшку купимо. Оцей паровоз згода?» «Ні, паровоз більше підходить для хлопця», по-дорослому міркує Таня. Моїй оту заводну жабу, що плигає й квакає, недорога й практична. Останні слова цілком з репертуару баби Галі. Бо й сьогодні, проводжаючи їх, Галина Федотівна напочувала, глядіть же, виберіть пальтечко недороге й практичне, щоб і на весну, і на осінь, і на зиму, покірно додала Таня, знаючи, що двох пальт у неї ще ніколи не було. Та й навряд чи це потрібно. Взимку можна піддягти ватину безрукавку, яку змайструвала їй баба. Заворожена сліпучими вітринами, де маневрували паровози, бігали автомобілі, ходили вихлясом качки, плигали жаби, танцювали мавпи і літали розтяцьковані птахи, де горді неприступні манекени в новенькому одязі позирали на Таню блискучими мальованими очима, Дівчинка увійшла в широченні двері Палату Чудес, мову браму казкового царства. Біля брами її зустріли сивобороді дідича Клуний. Вони простилили Тані довгий-придовгий килим, і вона ступала по ньому з поверху на поверх. На кожному поверсі стояла гарна-пригарна фея з парчевим злототканим пальтом у руках. Які тільки пальта не приміряла Таня! Яких кольорів, яких фасонів, але всі вони були то замалі, то за великі. І жодного, жоднісінького, щоб прийшлося тані в акурат. З кожною приміркою яскраве сяєво потроху блякло. Чарівний килим під ногами зник, довелося ходити пішки. Дівчина почала відчувати втому. Гарні пригарні феї перетворилися на звичайних фарбованих тьоть інколи чомусь неприязних і сердитих. Біля кожної з них треба було заново займати чергу, витримуючи натиск численних покупців. Вибір дитячих пальт був того дня настільки мізерний, що Андрій Степанович розгубився. Як і Тетянка, він уже притомився й охляв. Особливо дошкуляли ноги. Через свою службу Ващенко останні роки більше їздив, ніж ходив. А оце... Пошвендяв по поверхах, і ноги аж годуть. Завтра, напевне, мучитиме міозід, болісна реакція м'язів на перевтому. Їм обом захотілося пити, стали в чергу до кіоска, тут же на поверсі. Нарешті в їхніх руках запітнілі склянки з холодним шипучим напоєм, газерована вода з подвійним сиропом. Можна перевести дух і поласувати. Тут до них підступила не принцеса і не фея з казки, а моторна жінка середнього віку з хитрими злодійкуватими очима. Зрештою, вона теж годилася в казку, але хіба що на роль злої мачухи. Жінка, видно, стежила за їхніми марними примірками, бо досконало знала, чого їм треба. «Ходімте за мною, у вас буде не пальтечко, а люкс». Вони піддалися спокусі. Почупали за жінкою. Чарівний килим зник безслідно. Казку заступила непривітна буденність. В сутінках підворіття їх перестріла дівчинка років дванадцяти з клунком під пахвою. «Давай, Катю, скоріш!» – звеліла жінка. Тримтячими руками розв'язала клунок і витягла з нього пальто, що наче створено було для Тані. Легке, красивого покрою, світло коричневого кольору, ще й з великими нарядними гудзиками. І якраз танен розмір. Та видно, йому той день так і не судилося здійснити своє бажання».